السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نَفْسٍ واحده وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس احسوا بكم بتقوى الله عز وجل ndugu zangu waislamu kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza mafundisho yake na maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake ayuha nas siku moja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallam akiwa na masahaba zake katika moja miongoni mwa safari zao alizisoma aya mbili za mwanzo za suratul hajj قولياتي الله متكفف ولصم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى walakin adhab Allah shadida Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi anasema enyi watu muogopeni Mola wenu hakika mtikisiko wa saa wa kiyama ni kitu kikubwa sana Siku hiyo taona nyinyi kila ambaye alikuwa akinyonyesha Atakipuza lichokuwa alichokuwa akikinyonyesha na si jambo la kawaida kila mwenye mimba atazaa mimba yake Utawaona watu wamelewa lakini hawajalewa adhabu ya Allah ni nzito sana maswahaba waliposikia maneno haya na katika msafara wao walikuwa wamegawanyika kuna watu wako mbele kuna watu wako katikati لكن ونجينه واقو نيما ولپياسكيا منننو هايا كما انابوسما مسموليزي وحاديثي عمران ابن حسين اسما فلاما سمع اصحابو بذلك حس المطيه وعرفو انه عند قول يقوله Walipoyasikia maneno haya kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wasahaba wakafahamu kwamba kuna jambo zito ambalo Mtume sallallahu alaihi wa sallam anataka kulisema kwa hiyo wakawapiga mbiu haraka wale wanyama wao ili waweze kusogelea msafara na kumsogelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falamma ta'ashabu haula walipokuwa mumzunguka wameshamsongelea mtume sallallahu Alaihi wasallam wale wa mbele wakawa wamekuja katikati na wanyuma wamekuja katikati wakawa wote wanamsikia mtume sallallahu Alaihi wasallam mtume akasema atadiruna ayu ya dhak hivi mnaifahamu hiyo ni siku gani ala mtume akasema Dhaka ka yunada adamu fayunadihi rabbuhu fayaqul ya adamu ib'ath ba'th annar fayaqul ya rabbi wama ba'th annar mtume akawaambia mnaifahamu hii siku kisha akasema siku hii adam ataitwa na mola wake Mola wake atamuita atamwambia ewe Adam Kitowe kikundi cha watu wa motooni. Adam atamuuliza Allah. Wama ma ba'thu nar Na ni kipi hikyo kikundi cha watu wa motooni? Ala ataambiwa minkulli alfin 999 wa fi an wa wahidun fil Katika kila kikundi cha watu moja watumia 999 watu wa motoni mmoja atakwenda peponi qala msimulizi wa hadithi anasema fa ablasa ashabuhu hata ma awdahu bi masahaba wakahuzunika walipoysikia maneno hayo kiasi kwamba hawakuweza hata kutabasama na mnafahamu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kuhusu suala la pepo jinsi walivyokuwa wakiithamini na wakatoa maisha yao kwa ajili ya kuitafuta pepo kila kilichona thamani kwao walikitoa mpaka uhai walitoa mali walitoa muda wao walitoa nguvu zao bali mpaka walitoa uhai maadamu wamepata uhakika kwamba wakiutoa uhai huo wataipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala halafu katika maneno haya Mtume sallallahu Alaihi wasallam anasema kwamba katika kila kundi la watu elfu moja watu 999 watakwenda motoni na mtu mmoja atakwenda peponi jambo hilo liliwahuzunisha katika riwaya nyingine wakauliza ya rasulullah fa Faayuna thalik alwahid ewe mtume wa allah nani katika sisi atakuwa ndiyo huyo mmoja watu wakawa wametepeta Wameinamisha vichwa vyao na kwa hakika uiano huu ni mgumu sana katika kundi la watu elf moja atoke mtu mmoja ndio aokoke ni uyalo mgumu sana. Katika msehemu kama ni kijiji cha watu elfu kumi maana yake watakaokuokoka ni watu kumi Unaangalia ule uzito wa namna ambavyo wewe unaweza ukapenya katika sehemu hiyo. Hali ilikuwa ni ngumu. Falamma ra'a dhalik. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoliona jambo hilo na yeye alikuwa ni mwalimu mzuri akagundua kwamba masahaba zake wamehuzunika na wamefadhaika na wameliona jambo ni gumu pamoja na jitihada zao wanazozifanya lakini hali sio nyepesi fakala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema i'malu fanyeni amali njema wa abshiru, na kuweni na bishara furahieni furahini مس يحزنك فوالذي نفس محمد بيده انكم لمع خليقتين ما كانت مع شيء قط الا كثّرتا يا اجوج وماجوج ومن هلك من بني ادم وبني ابلس ثم صلى الله عليه وسلم mko pamoja na viumbe wawili ambao hawajawahi kupambana kushindana au kuambatana viumbe hivi na yeyote isipokuwa viumbe hivi wanavishinda kwa sababu ya wingi wao kwa maana wanakuwa wengi viumbe hao ni ya juj na majuj kadhalika na wale waliopotea katika watoto wa Adam na wa iblisee kawaambia kawapa bishara kwamba nyinyi msihofie kwa sababu kuna viumbe wengi sana ambao hawajashindana hawajaambatana na watu isipokuwa wao waliwashinda kwa sababu ya wingi wao na wao ni waovu kwa hiyo itatulewa itatolewa huko fanyeni amali njema furahieni msihuzunike fa usri alihim masahaba wakapata faraja wakafurahi kisha mtumi akasema fa nafsu muhammadin biyadihi ma antum fi anasi Ila kashamati fi jambi ba'ir awi raqmati fi dhira'id dab hamkuu nyinyi watu wangu na kaumu zilizopita ule wingi wenu isipokuwa ni kama bato lililopo katika ubavu wangamia ni sehemu ndogo katika riwaya nyingine mtume swalla salam akasema walladhi nafsi biyadihi na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake inni la arju an takunu rubwa ahli aljanna mimi nataraji kwamba nyinyi watu wangu umma wangu Mtakuwa ni robo ya watu wa peponi fakabarna masahaba wakasema Allahu akbar faraja ikawa imekuja kwa sababu katika watu wa peponi robo uwe ni umma wa mtume Muhammad kuna matumaini kwamba na sisi huenda tukawemo huko na Allah atujalie tuwe ni miongoni mwao kisha mtume akasema wa inni la arju an takunu ahli ljanna jannah mimi nataraji kwamba nyinyi mtakuwa ni theluthi ya watu wa peponi. Ikawa imepanda sasa kutoka kwenye robo ikaja mpaka kwenye theluthi Kisha akasema wa inni la arju an nisfa ahli aljanna. Na mimi nataraji kwamba nyinyi watu wangu mtakuwa nusu ya watu wa peponi. Masahaba wakasema Allahu Akbar. Faraja imekuja kwa sababu ya matarajio ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa watu wake maneno haya ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni maneno mazito sana hasa kwa watu walioambiwa washindane kuitafuta pepo kama Allah alivosema katika Qur'ani wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin ardha as wal ardh Maneno haya kwa watu walioambua waitafute pepo ni mazito. Kwa sababu ya ule uzito wa siku yenyewe ya kiyama kadhalika na uzito wa njia ya kufikia kuingia katika hiyo pepo. Pamoja na uzito wake lakini kuna sehemu katika maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna faraja. Na ndiyo katika hadithi hii kuna mafunzo yanayopatikana mengi miongoni mwa hayo ni kwamba siku ya kiyama ni siku nzito sana yenye misukusuko mingi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika Qur'an kiyama katika Qur'ani kimetajwa kwa majina tofauti zaidi ya 70 kwa sababu ya ule uzito wake huku kimetajwa kwa jina hili huku jina hili kwa sababu ya uzito wake Kadhalika katika tunayojifunza katika hadithi hii ni kwamba watu wa motoni watakuwa ni wengi na kinyume chake kwamba watu wa peponi watakuwa ni wachache na hata ukiisoma Qurani hayo ndiyo tunayojifunza kuhusu watu wema Allah subhanahu wa ta'ala anasema wako kwa uchache wa mahum wa qalilum min ya shakur wamaamana mwahe illa qalil hawakuamini pamoja naye isipokuwa wachache wachache katika waja wangu ni wenye kushukuru lakini ukija kwenye upande wa watu waovu wa wama aktharun nasi walau harasta hawakuwa watu wengi hata ukipupia wewe ni wenye, wenye kuamini hawataamini wama yu'minu aktharu billahi illa wa hum mushrikun wa in tuti' akthara man fil yudhilluka an sabilillah wanawafioni wetu wa kiislam wanasema miongoni mwa sababu zinazofanya umma huu uwe ni wengi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba umma huu kwanza umerehemewa umma marhuma Allah subhanahu wa ta'ala ameurehemu umma huu Miongoni mwa sababu za kuufanya umma huu awe wingi peponi kama wanavyoeleza wanawaviona ni kwamba mtume wetu tuliotumiwa sisi ni mbora wa viumbe Yule mbora wa viumbe ndiyo akawa ni mwalimu wa kutufundisha kutuelekeza njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Kadhalika sisi tumeletewa kitabu kitukufu zaidi kitabu ambacho kimebarikiwa Kadhalika sisi tunamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala katika umma huu kwa njia rahisi Yaani katika kumwabudu kwetu Allah Subhanahu wa Ta'ala tumeletewa sheria nyepesi na rahisi ya kumuabudu Mola wetu. Pia ni katika sababu ambazo wanaovionye wetu wanazitaja. Kadhalika wanasema wanaovioni wa Kiislamu miongoni mwa sababu ni kwamba sisi Ndiyo watu tuliomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wingi. Katika mtume aliyefuatwa kwa wingi na mwenye wafuasi wengi ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ibada Allah ndugu zangu waislamu pepo ambayo sisi tumeambiwa tuitafute ni kitu kizito sana pepo ni kitu ghali sisi tunajitahidi kuyafanya matendo mema na kujiepusha na matendo mabaya ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na ili Allah atuingize peponi lakini tufahamu ya kwamba pepo ni ghali. Pepo ni kitu adimu. Pepo ni kitu kizito kinachohitaji maandalizi ya sawasawa. Sawa. Lakini pamoja na ugali wake, matarajio ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kwamba sisi tutakuwa tuko wengi peponi. Lakini pamoja na matarajio hayo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sisi tutakuwa wengi peponi akatuambia i'malu fanyeni amali njema Msibweteke mkajua kwa kuwa mtakuwa wengi peponi mtaingia tu hali si rahisi hali bado ni ngumu mimi naomba tujiulize swali muhimu sana je je sisi watu wa mtume Muhammad umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sisi tunafahamu sisi tunafahamu Kuwa kutokana na uzuri na wepesi wa sheria ambayo sisi tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sheria hiyo je, yes, sisi tunafahamu kwamba kutokana na wepesi na uzuri wa sheria ambayo sisi tunamwabudu Allah kwa sheria hiyo ambayo niyo miongoni mwa sababu wanazozitaja wana wavioni za kutufanya sisi tuwe wengi peponi. Tunafahamu kuwa Mola wetu ametuwekea fursa mbalimbali, ametuwekea misimu, ametuwekea ibada mbalimbali mbali, tena nyepesi zitakazotusaidia sisi kuitafuta pepo. Tunalifahamu hili na kuzitumia hizo fursa vizuri ambazo umma zilizopita hawakuzipata fursa za ibada ambazo kila mtu ana wa kuzitekeleza awe ni mwanaume au mwanamke awe tajiri awe maskini awe mzee awe kijana ibada nyepesi ambazo mtu anaweza kuzitekeleza sisi hili jambo tunalifahamu na tukaliingiza katika utendaji kwamba tuna fursa na tumependelewa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini sisi tusiwe watu wengi peponi? Kama tumepewa fursa hizi na tukazitumia ipasavyo na wingi wetu tulionao. Sisi kwa idadi ya watu si wengi kama watu waliopita. Watu waliopita ni umma mkubwa watu wengi kuliko sisi. Lakini bwana mtume ana matarajio kwamba sisi tutakuwa tuko wengi peponi. Kwa nini sisi tusiwe wengi peponi kwa sheria hii nzuri? na furasi hizi nzuri tulizowekewa na Mola wetu mtukufu na ibada nyepesi ambazo kila mtu ana uwezo wa kuzitekeleza umma zilizopita zitatushinda vipi sisi katika hali kama hii wallahi tutakuwa ni wazembe na hatutakuwa na lawama sisi kwamba eti kuna kitu sisi tulinyimwa sisi tumependelewa katika umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hii ndiyo nukta ya msingi ya mazungumzo yangu yote hayo marefu ambao mimi nataka kuambia. Hapa ndio ninapotaka kuwakumbusha kwamba sisi tumepewa fursa sisi tumependelewa ni muhimu sisi kuzitumia fursa hizi kwa kadiri ya uwezo wetu ili tuifikie pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Hebu wewe angalia Mtu mwenye uwezo katika Ramadhani kama hii atatoka katika mji huu atakwenda mji mtukufu wa Makka kwa ajili ya kufanya umrah. Ataswali katika msikiti wa Mtume Muhammad s.a.w alaihi wasallam, ataswali katika msikiti mtukufu wa Makka. Swala ambazo zina ujira mkubwa katika misikiti hiyo. Ukiswali katika msikiti wa Makka wewe unahesabika ni kama umeswali katika misikiti mingine, swala laki moja. Kwa hiyo kama ni swala tano za siku, ni swala 500. Wewe utazipata wapi? Hebu hesabu siku 500 ni miaka mingapi ambayo wewe za kuishi? Sasa atakushinda nani wewe? Hata kama huko umma uliopita watu waliishi miaka nane katika taa. Waliishi miaka saba katika taa. Wewe umeishi miaka 40 tu. Fursa hizi wafikiri ni za mchezo hizi? Ukiswali msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kama umeiswali sala 1000 katika misikiti mingine. mwingine sasa mwingine atasema mimi siwezi kwenda umra sina pesa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa uzuri na wepesi wa sheria yetu tukapewa jambo jingine waweza kulifanya popote ulipo uko pongwe uko changa uko salamu, ukapata na wewe ujira kama wa umra hadithi maarufu indakum الله صلى الله من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره تامه تامه تامه, تامة اتكاي اسالي صلاه الفجر كجماعه كشا اكاك الله سبحانه وتعالى kutoka msikitini mpaka jua likachomoza ukaondoka ule wakati ambao imekatazwa kuswali likapanda jua akasimama akaswali raka mbili basi atapata yeye ujira wa kama ujira wa haji na umra uliyetimia uliyotimia uliyotimia haya unataka nini ndugu yangu kwa fursa kama hizi na wepesi wa sheria ambao Allah subhanahu wa ta'ala amatuwekea aqulu ma وبالله التوفيق الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wasalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ndugu zangu waislamu katika fursa na misimu ya khairi tuliyowekewa na sheria yetu hii nzuri ni mwezi mtukufu wa ramadhani na kwa umaalumu ni siku za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake ameziweka fadhila za mwezi wa Ramadhani fadhila nyingi ameziweka mwisho wake ule wakati ambao sisi tumeshaanza kuchoka kwa sababu tumeswali swala za tarawehe sana tumesoma kurani tumechoka sasa kile kipindi ambacho tunawaza tena siku kuu mialiko itakuaje vyakula vitakuaje nguo za watoto zitakuaje mwanangu amefunga nimtafutie nguo watu wakiingia duka moja kutoka kuingia duka jingine kutafuta mahitaji ya siku kuu wakati ule wameshachoka kumbe ndiyo wakati wa fadhila kuliko wakati wa wote katika mwezi mtukufu wa ramadhani na hizi nyusiku kumi za mwezi wa Ramadhani hizi za kumi la mwisho Ndiyo nyusiku bora kuliko nyusiku zozote kwa iqlaq katika kipindi cha mwaka mzima hakuna nyusiku bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko nyusiku kumi za mwezi mtukufu wa Ramadhani zile za mwisho Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama kiongozi wetu akituongoza katika njia ya kuelekea peponi maana kiongozi mzuri ni anayeonyesha mfano si wazungumzema maneno yeye alikuwa akijitahidi katika hili kumi la mwisho la mwezi wa ramadhani kuliko alivyokuwa akijitahidi katika siku za mwazo za ramadhani na alikuwa akiuhuisha usiku halali katika kumi la mwisho kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali na haya anatusimulia bibi Aisha رضي الله تعالى عنها اناسما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد المئزر واحيا الليل وايقظ اهله علي كو صلى الله عليه وسلم اذا دخلتكواينيا العشر الاواخر 10 لا مشو ketika bulan Shadda almi'zar ala kibwebwe ili ni fumbo anajikaza kwenye ibada wa ahya اللayla, na akihuuisha usiku halali wa aiqadha ahla na akiamsha familia yake washiriki pamoja naye katika ibada kwa sababu hili kumi, lina mambo yake mahsus mengi lina khasaisi zake nyingi kumihili miongoni mwa hizo ni kwamba kumi hili humo ndani yake usiku wa cheo lailatul qadr ambao ni khairu min alfi shahar bora kuliko miezi elfu moja ukikaa ukafanya ibada katika usiku huo basi ni bora kuliko miezi elfu moja miaka 83 na, na ziada We utashindwa vipi na umma zilizopita kwa furusa kama hii Ukizipata hizo lailatul qadr zako kumi, ata kushindaji mtu aliyekaa miaka miatano, miaka moja. huko nyuma huko hakiwa hana fursa hizi na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tu huo usiku wa Lailatul Qadr katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani usiku wa cheo usiku ambapo riziki za mwaka mzima hugaiwa usiku huo unapatikana katika kumi hili. Je hiyo ni fursa ndogo ambayo mtu anaweza akaizembea ndugu zangu wa Islam. na wahusia mimi tushamiri katika ibada katika kumi hili la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani tushamiri katika kusali swala za faradhi tusiziache kwa sababu ukiacha swala ya faradhi ni kuangamia kadhalika swala za riamu lile za tarawehe basi wewe huswali mwaka mzima mpaka Ramadhani pia unashindwa kuswali tarawe Wewe uko kwenye vibanda vya kuangalia mipira tu. Ukitoka hapo hauna faida yoyote uliyopata wewe, si duniani si akhera. Huda huna pesa mfoni shida zako ziko vile vile, hujapata thawabu. Tusali swala za tarawe kusoma Qurani, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba dua na kadhalika ibada ziko nyingi hatuwezi kuzitaja zote tukazidhibiti tunashindwaje sisi kuuhiisha usiku huu kwa kukesha kwa ajili ya kufanya ibada tunashindwaje siku 10 tu mbona sisi tumekesha au tunakesha kwa mambo mbali, mbali. tena mambo mengine hayana faida kabisa katika dunia yetu wala akhera maana kuna mengine huenda ukasema yana faida katika dunia lakini mengine hayana faida kabisa sisi tuna kesha kuna watu wanakesha kwa ajili ya kula mirungi watasaga mirungi mpaka saa 9 saa 10 ndio wanakuenda kulala sio siku kumi, mwaka mzima kuna watu wanakesha kwa ajili ya kupiga stori wanazungumza mpaka saa nane, tisa kumi wanakuenda kulala Kuna watu wanakesha kwa ajili ya mechi za mpira World Cup inachezwa hataki kuiacha hiyo mechi yachezwa mbali huko Brazil Tulikesha Masaa ya huko ni tofauti mechi si ikosi bwana kuangalia mechi ya mpira Kuna watu wamekesha kwa ajili ya kuangalia boxing ngumi zapiganwa wa marekani zapigwa na usiku mwingi tena bora sasa zamani hata izo tv hakuna mguu mosi mguu pili saruji usiku mwingi watu wanaenda kuangalia ngumi mabondia wao wanapigana walikesha watu mpaka alfajiri vipi bwana nimeona kapigwa bwana watu wanakesha kwa mambo haya wengine wanakesha kwa ajili ya kutafuta riziki zao mafundi cerahani oda zimewajalia hivi Halali bwana mafundicharani, piteni kwa mafundishi muone Ramadhani hii kama wanalala Oda za siku kuu bwana Kuna wengine ni wanafunzi walikesha kwa ajili ya kusoma ili afaulu mtihani mtihani ambao pia akaufeli kwa sababu alichokisoma sio licho mwalimu Tumekesha sisi kwa mambo mbalimbali Inakuwaje ukashindwa kukesha kwa ajili ya kumuabudu Mola wako laila Qadr ukaitafuta laylatul qadr siku wacheo huu mzito kabisa ambao ndio umeterrimshwa katika usiku huo Quran ayuha nas ndugu zangu na wahusia katika 10 hili la mwisho katika mambo yake mahsusi ni kukaa itikafu msikitini msikiti unaoswaliwa swala ya jumaa kaa itikafu kwa ajili ya kujitenga na kupata faragha ya kumwabudu Mola wako mtukufu. Hili ni kumi la kushamiri katika ibada. Hili sio kumi la kubeteka. Sio kumi la kurudi nyuma na kuona kwamba sasa ah tumeshaisogeza Ramadhani ngoja iishe tena tuangalie mambo yaidi. Hapana. Fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani fadhila nyingi zimewekwa mwisho wake. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana Wakina qina adhaban اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا وتوبتنا برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى الصلاه